Гроза повернувся у Краків. Незабаром звідти прийшло нове повідомлення. ДС. Противник продовжує укріплювати Краків. Замуровано вікна першого поверху голов по штанту. В інших вікнах амбразури. Роботи по укріпленню ведуться вдень і вночі. Згодом ми радирували у центр Павлову. П'яний німецький офіцер проговорився. В Крахів, у квадраті вулиця Смоча Вісла, побудовано невеликий злітний майданчик, із якого на випадок небезпеки евакуюватиметься командний склад. Майданчик, як ми згодом з'ясували, призначався для генерал-губернатора. Та його камарильї радіограма зі штабу фронту. З'ясуйте точну чисельність військ і нумерацію частин у Кракові. Повідомляйте про кожну нову частину, яка прибуває у місто. Точно встановіть розташування артпозиції, танків, піхоти усі заходи противника по обороні Краківського району. Дані блискавкою Павлову. Всі заходи по обороні. Знову і знову переглядаю останні донесення. ДС у Кракові на Гердерштрассе 11 розквартирований особовий склад першої ескадрильї 77-ї ескадри бомбардувальників, близько 200 чоловік, аеродром ескадрильї у Раковіце. штаб 8-го льотного корпусу у Вітковіце. Гроза підтвердив наші попередні дані про будівництво дотів у районі електростанції. Хотман уточнив, гарнізон міста, три дивізії – від Павлова щодня йшли радіограми. Центр чутливо реагував на діяльність групи. Ваші дані, зауважувалось в одній із радіограм, надзвичайно важливі. Всіма силами засередьте увагу на оборонних обводах Кракова та інженерних спорудах уздовж лівого берега Вісли. Усе зводилось тепер до одного, головного для нас завдання. Потрібна цілісна карта оборони Кракова. Її у нас не було. Записка від грози. Інженерна частина Укріп району, де дислокується у селі Радцеховіце. Командує нею генерал-майор. Генерал-майор, йому-то, напевне, відомо, якщо не весь план, то в усякому разі частина плану укріп району. А що коли я до Гардого, командира польського партизанського загону? Йому мій план спершу видався фантастичним, однак обіцяв допомогти. Із польським зв'язковим метиком пішов Митя Циган. Третього дня повернувся, доповів обстановку. У Рацеховіцях повно німців. За селом у лісі танкова частина. Наш генерал-майор уже з місяць живе у будинку однієї польсько української сім'ї. Господині родом із Тернополя. Рідну мову пам'ятає... Германа ненавидить, а донька заграє з генералом. Красна пся креу, як та крульовна польова, коротко охарактеризував її метик. Рідний дядько цієї крульовни, яка заполонила генерала, виявився зв'язковим польських партизанів. Люди гарного налагодили з ним контакт. Поступово, Почав вимальовуватись план операції. Зголосилися виконати це небезпечне завдання...